Estimat fill, t'estic escrivint lentament perquè ja sé que tu no pots llegir molt ràpid. Ens hem mudat perquè el pare va creure, va llegint un peri, en un diari que la majoria dels accidents tenen lloc a menys de 20 quilòmetres de casa. No puc donar la nova direcció perquè la família que vivia aquí abans es van endur el número de la casa per no tenir que canviar la seva direcció. Aquest lloc té una rentadora. El primer dia hi vaig ficar quatre camises, però vaig tirar de la cadena i des de llavors no les he tornat a veure. Només ha plogut dos cops aquesta setmana. La primera durant quatre dies i la segona només tres. L'abric que volies que t'enviessin per correu pasava massa degut als seus botons, així que els vam treure. Però no et preocupis, els podràs trobar dins de, dins de les butxaques de l'abric. Vam rebre una carta del servei de pompes fúnebres. Diuen que si no paguem l'enterrament de la l'abuela que ens fan fora. Així que estem preparant <ríe> l'habitació pels convidats. La teva germana ha donat llum aquesta setmana Encara no sé si és nen o nena Així que no puc dir-te si és noi o noia El teu cosí Aureli Es va caure en un barril de whisky Els seus amics el van intentar treure Però ell es va resistir I va morir ofegat En l'incenerar-lo Va estar cremant durant 3 dies Hi ha hagut un accident Tres dels teus amics estaven en una camioneta Quan van caure per un pont al riu el conductor va poder obrir la porta i es va salvar, però els altres dos, que estaven fora, no van poder obrir la porta de darrere de la, de la càrrega i s'han ofegat. En fi, sense notícies, com pots veure. petons la teva mami des de l'Epe Bon dia! 4 de maig, a tots els que us acabo de llevar, si heu sintonitzat 100.5 FM perquè ja ens trobeu a faltar per error, per amenaça fantasma o per passió per la ràdio, heu de saber que de dues a tres del migdia, mentre el món civilitzat està pendent del Banc Central Europeu, un petit reducte de barri, del barri de Ciutat Vella emet amb violusió per Ràdio Ciutat Vella. Amb el Josep Maria, els comandaments estel·lars i avui els dos impresentables de Vall els als comença el programa amb tant seguiment com la marxa de Márquez de l'Espanyol. A la sintonia de 100.5 de Radio Ciutat Vella i amb els Mossos a Barcelona comença el Tandem Club! Bé, doncs, quina setmana, és eh, Joan? Quina setmana! Sí, sí. Bé, I quin cap de setmana sespera també. Doncs res, um, avui de cançó temàtica, ja per començar a posar-nos una mica les piles, doncs, què, què ens portes? Que... Una, una cançó que crec que per, per primer cop, o no, no és primer cop, però quasi, quasi, que si no podem, posem cançons en anglès, i avui posarem una cançó de Cat Empire, un grup mm -hmm. molt divertit, ja veureu, i la seva cançó es diu This Like This, és fantàstica. Si us sembla bé, sentim-la, i després continuem amb el programa. Bueno, què, tu vas estar a la manifestació? Jo sí, jo sí, hi vaig estar, hi havia molta gent, hi havia molts policies. Sí, no, a, la, a la premsa no, no va sortir massa, eh? jo no hi, no hi vaig poder anar, i vaig estar jo mi, mirant a la premsa, i, I no em feien gaire ressò, la veritat Em, és, em va... Em va sí, és que no em no va gaire, no, tampoc una ja, em, va, em va fotre, no, perquè esperava no, no. Més més ressò i tal ja, ja. Jo també, també sincerament, eh? fotos almenys Però és que quasi, quasi no hi havia ni fotos ja, ja. Bé, sembla que ja la, ja la podem sentir La cançó de la setmana Doncs som -hi. Uh, to the gods in the sky there's one thing you can do you can send us some son i'm or play with this tune because sitting in a room lying down with a scoop and the sunshine throughout the oh it's nice like these that'll make us sound like a puppy getting i'll give away the lassie i' so free i was passing by with that baby to sing night nice like these, can get back just the what we do what I'm a bull shark and a beat that she's me Knocking me flat, number two I cruise where the grass is smooth and the sound of the sea is a dreamy melody Snows one afternoon Until the night time wake me, cause shake down Number three I'll be dancing like a monkey at the tree I find some simplicity by kissing my honey Get funky like Bond when he's played by Connery And crafty like Don't call you only fuck myself frantic to the moon and back now this evening in the sausages i find out back i write my line for this track, as the sky fade to black. Now I remember earlier in the day, as I was swimming through the bay, a bass player, by know, swept my way, said g'day. Hey, you wanna go see some reggae? Starts at eight and plays through the sunrise the next day. So nine o'clock sees me heading out towards the tabernacle. I'll go reggae beat, bring me fit out of their shackles. I'll go reggae DJ, I salute you. Crackle, crackle, crackle, crackle of the vinyl. Now one high, now a spectacular night ahead. I met a Mexican called One. There's a party on you like to come? Yeah. Then bring a door to LeBron. Can't afford it, but I bought it. Right now and i sang, it's nice like days when you know that you're alive right not like days when you know that you're gonna die that's like days when you don't have to try falling in and kiss is small a bigger walking by i'm a die i'm a die i'm a live i'm a live for my eyes when the cry cuz the night and the sky it's so high and my life it's a and it's mine and it's time oh it's nice like days when you know that you're alive right nice like days when you know that you're gonna die nice like days when you're until you don't have to Nights like these when I'm drowning in your eyes Nights like, like I'm these I'm when you know there's a like I'm these, I'm these I'm when you know there's a confine like I'm these I'm when you cry For the love I'm giving oh, It's days like these that'll make us happy Like a puppy getting lucky with a lassie right, so free I saw three hours passing by with that beat Singing days like these, kicking back, just doing what we do Whoa! Music that we play, that all so sweet And my mother always made me eat broccoli And now look at me, why well, as strong as can be So put some spice in my sauce Honey in my tea, an ace up my sleeve And a slinky plan B, and most importantly My mad family, that made me lucky I for little all think that Espero que us hagi agradat eh, The Cat Empires es deia grup Days Like This, eh, la cançó I què t'ha semblat, Cesc? A mi m'ha agradat molt És veritat, cançó com d'estiu, una mica de... Sí, ja comença aquí el, el solet, eh ja... sí, però avui... avui no gaire, però Avui no gaire, però aquests dies sí que feia un bon dia Sí, sí I bueno, The, the, Empire, the Cat Empire, si els voleu trobar estan per tot internet, Spotify, YouTube Go Year mm -hmm. i Ja tenen uns quants discos al forn, ja Tenen crec que tenen quatre, quatre discos, molt recents, que el, el, més, el primer de tots és el del 2003, mm -hmm. però tenen moltes col·laboracions en directe, tenen... Res, són un equip molt gran. La formació crec que té uns 15 músics, entre, entre músics i també ballarins, que el posen allà. És una música molt per ballar i és bé, un format molt visual. Molt bé. Si, si us sembla bé, passem a la setmana de l'agenda la cultural. A cultural sí, que av avui no tenim el, el Joan que sempre a la gent de cultural doncs, doncs, li dona molt de, molt de joc no? perquè sempre, sempre en sap molt d'això és, és un tio molt actiu no? va molt al teatre i així bé, doncs, que sapigueu que el Joan no hi és perquè està assajant doncs, per l'obra Ivon, princesa de Burgonya ja sabeu que ell és un amant del teatre i bé, doncs, fa teatre a la Pompeu i d'aquí re estrena obra ja. Mira, el 17, el 18 i el 19, perquè ja tingueu agenda per d'aquí dues setmanes, doncs estrena el campus de la Ciutadella, de, de la Pompeu, que amb, amb el metro és, allà, és la parada de la Ciutadella. Sí, sí, l'anem a veure, eh? I el 24 i 25 al campus de Glòries. Podeu, um, si voleu venir, és gratuït, però si no sou de la Pompeu, heu d'escriure al, al Tandem Club, als vostres noms i cognoms, i, i res, ja us apuntem i, i dieu al dia i hi podeu anar. Les obres diria que són a les 9 si que... sí, són a les 9 del vespre sempre, Així, una bona hora i és gratis, tu. És gratis, eh? És gratis, a més, eh? ho fa molt bé, setanyit d'arròs i hàstima que no el pugueu sí. veure per la ràdio però un dia li farem una foto i us l'ensenyarem al Facebook. Doncs pues comencem amb, amb aquesta agenda cultural, doncs. Bé, amb... Um jo, com que ja sabeu que m'encanta el jazz doncs us he portat, com no doncs al 14è Voldam Festival de Jazz de Vic bé, doncs en una actuació a, a, a la jazz de Cava de Vic del, del grup d'origen nòrdic Free Fall, donarà el, el tret de sortida a aquest Voldam Festival de Jazz i bé, aquesta proposta d'un trio sense percussió és, a, és el primer jazz del seguit de concerts i activitats paral·leles de l'associació Vic Van Jazz Cava de Vic i bé, la, la Cava de Vic doncs, ha organitzat del 3 al 13 de maig a la capital d'Osona, doncs, aquest festival i el preu es passa dels 5 euros, però val la pena és de, de 8 a 16 euros bé, després per continuar amb, amb teatre us porto Burundnaga, costa de pronunciar i tot, i bé, doncs teniu riure assegurat amb eh? Burundnaga, jo encara no he anat, però hi vull anar, he llegit la sinopsi i és, i és boníssim, bueno és, és una una comèdia amb Jordi Galceran, que és el, el mateix director de El Método Creu i bé, presenta aquesta proposta que tracta sobre l'amor la, d'una jove parella i és la primera comèdia que es fa amb, amb, amb la de darrere fons, o sigui, sureta i tal i, i s'ho amb, amb conya aquest tema que normalment el terrorista, doncs el terrorisme, perdó, se li té com una mica de por i no, no es tracta en broma i bé, doncs el, el resultat és un còctel explosiu, no? Bé, humor blanc i, i sorpreses tota la rata. Sí, aquí sí que ja en teatre sempre ens passem molt més, menys amb el cas d'Aivon Princesa de Burgonya, que és gratis. Doncs aquí ens, en teatre professional ja ens passem i són 26 euros. I el podeu veure doncs aquest cap de setmana al, al Teatre Villarroel um, avui a les 9 i mitja i el dissabte a les 6 i mitja. I bé, després hi ha ja dir que continuen les festes de Sagrada Família com cada, com cada any a aquesta època i bé, teniu moltes activitats i, i concerts durant, durant aquest, aquest cap de setmana A mi m'agradaria destacar també eh, una activitat el divendres 4 de maig avui divendres, a les 6 de la tarda al CCCB i costa 3 euros que és una conferència que es diu Reinventar la democràcia a Europa no tinc més informació però crec que pot estar molt... El nom sí, convida a Sí, sí, sí, a més està aquí al costat, el CCCB CCCB, en català, aquí hi ha deu minuts de la ràdio, crec que pot estar molt bé. També avui divendres, 4 de maig, a les 8, per això, a l'Euskal Echea, i gratuïtament, hi ha una tota rodona de literatura basca que es diu Utopia Basca i Escriptura, I jo crec que també pot estar molt bé per aquells que us interessi el tema del País Basc, del qual estem parlant una mica en aquesta agenda cultural. I també, eh, això ja dissabte, a les, a les 9 i mitja jo soy la Juani a la Filmoteca no, no, no, no. aquí la filmoteca per al el que els hi agradi la nova Filmoteca que és un edifici molt, molt maco d'aquí del Raval I jo bueno, en fi, jo, més o menys ja, jo destacaria aquestes coses Molt bé, doncs no ens oblidem que és el Saló Internacional del Còmic, eh? Sí, aquest, sí, aquest cap de setmana i bueno, a, a part de que Spider-Man fa 50 anys i, i tenen, doncs, li, li han dedicat un... Gran, gran part de, del saló del còmic doncs hi ha mol, molts altres eh sí, sí. <coughs> també bé, és diu... durant tot el cap de setmana el convidat especial és el creador de, de Mazingerzeta així que els nostàlgics de Mazingerzeta el podeu anar a veure i li poden donar les gràcies <coughs> per tot el que ha fet per, per la vida infantil <coughs> mira, aquí el, el Josep Maria diu que ell és gran part de la seva infància és un deixeble va? dels punyos fora <coughs> sí <coughs> Bé, i per acabar, doncs, avui a, a les 9 i mitja s'atormenta una vecina aquí al local Marula, aquí a Ciutat Vella, i només val 5 euros. I bé, doncs amb això ja acabem la, el que és l'agenda la, cultural, no? I passem a les recomanacions, si et sembla. Val, perfecte. Què et recomanes tu, Cesc? Bueno, jo avui uh, faig una recomanació una mica, una mica tonta, és... Us voldria recomanar doncs, una pel·lícula que a mi m'agrada més aviat per la música, que és, és música coral, música gospel, i que es diu Sister Act. Eh, bé, doncs va d'una bueno, dona que no és monja i eh, acaba en un convent i és cantant i bueno, ha, ha de fer de treure de, de un, unes monges que no tenen ni idea de cantar, Doncs ha de treure un, un cor de veritat i bo i bé, no, només per, perquè us sàpigueu que, que és una americana en veritat, doncs la, la traducció al castellà és una monja de cuidado vull dir, no, no, no sé falta de nada de no? i bé, ara el que us vull posar és per, perquè veieu que la música doncs sí que és bona és, eh, us vull posar doncs, una de Sister Act 2 que hi ha la segona part no? com sempre amb totes aquestes músiques eh, no se falta de xirna de mas una monja de cuidado els traductors els traductors ho podien mirar eh? perquè hi ha moltes pel·lícules traduïdes que les han traduït però realment amb els ulls sancats això és sí. un altre tema doncs, eh, doncs de, de la segona us vull posar la, la, la famosa cançó de gospel Oh Happy Day i re sentim-la take your cue from me. Fantàstica eh? Aquest, sí, aquest sí. tall de la... una monja... Com... Com <ríe> era, um, una monja de cuidado. Una monja de cuidado. Sí, sí serà. Si us heu fixat, el crit aquest tan agut, tan agut, no era la monja de cuidado, era un nen. <ríe> un nen que sí, era bueno, un, un adolescent, que, que era el solista en aquest cas, de, Joder, de la cançó. Bé, jo, jo volia recomanar també, us he portat un tall d'una pel·lícula que es diu Un 2-3 de Billy Wilder, del gran director Billy Wilder, que, que és una pel·lícula, una mena de sàtire sobre el comunisme i el capitalisme, una pel·lícula de l'any, crec que és del, 60, del 61, o sigui, és pràcticament, és una pel·lícula quasi contemporània als fets, va sobre, sobre el Berlín de la Guerra Freda i va tenir una, una nominació a l'Òscar a la millor fotografia té uns paisatges impressionants i si us sembla bé també sentim un trosset d'aquesta pel·lícula i, i després ho comentem una mica Molt bé Jemme, nos desta de con azdos. le necesito esta noche. Le espero delante de su casa dentro de 10 minutos. Mientras llame a Ingeborg, dígale que es muy urgente. Iremos a recogerla dentro de 12 minutos. Vamos allá. <risa> Osberling. Papyrin. Ciudadano americano. ¿Cuál es el objeto de visita? Verá al comisario Peripechikov, jefe de la misión comercial rusa. ¿Para qué? Negocio. Represento a Coca-Cola. ¿Coca-Cola? ¿Tienen pruebas? Sirve esto. Confisco las pruebas. Muy justo. devuelvan los envases. Voy seguir. Dispensen ustedes. La es una locura. No saldrá bien. Lo presiento y estoy asustado. Procure calmarse, Schlemmer. Es una orden. Sí, señor. Yo también tengo miedo. Y no es por mí, ¿no? Sentiría que le pasase algo a mi nuevo vestido. Le compraré media docena más. Dicen que se hospedan en el Gran Hotel Potenkin. ¿Sabe dónde está? Sí, señor. Antes era el Gran Hotel Geyn. Y mucho antes el Gran Hotel Bismarck. bandaren palanque von dir mischlfen misch bonen auch keine melonen gab ein sicang von dir fachsela lauben und saler oh ¡Ay, a mis viejos amigos, Hart! ¡Chartner y Karl Marx. Veo que trae la dama rubia con Riggadín. ¡Di! ¡Ah! Siéntense, amigos, siéntense. ¿Usted aquí, Freundin? He dicho Karl Marx, no brocho. ¿A qué debemos este inesperado placer? Como son de la misión comercial, vengo a comerciar. ¿Coca-Cola? No, pero he oído que les gustaría que Fräulein Ingeborg trabajara con usted ¿Quiere vender su secretaria? Cierto. ¿Por una secretaria rusa? Error. No se lo reprocho. Las nuestras tienen forma de zamobar. Ah. <risa> Veo su proposición muy interesante. Diga, ¿qué podemos ofrecer? En realidad, todo lo que quiero es un pequeño favor. ¿De qué? Un favor, gran favor, lo que sea. Hay un pifol detenido por la Policía Oriental. ¿Qué ha hecho? El Granuja me robó un reloj de cuco. ¿Quiere recuperar reloj? Error. ¿Quiere recuperar pifol? Cierto. Imposible, mi amigo. No podemos intervenir en asuntos internos de Soberana República de Alemania Oriental. Sin pifol no hay trato. Vámonos, Ingeborg. ¡Esperé! ¿Qué pisa tiene? Procedamos a discutir cuestión. En Rusia hay un proverbio. No se ordeña vaca con manos en bolsillo. ¡Herobe! ¡Vodka! ¡Caviar! ¡Escapelmeister! ¡Hey, Masrokan drone Le daremos 100 kilos. Quiero a Piffle. un automóvil, un Moscovís de 1961, siete plazas, dos colores. ¿Ese bólido ruso ha aparcado ahí fuera? Insuperable coche, exacta copia de las 1937. No interesa. Tapices armenios. Yogur búlgaro. Ni polonada. Yéste, tenemos un almacén de conservas dejadas en préstamo. ¿Qué hariendo? Son las cinco y no llegamos a ninguna parte. Ingebor, póngase los zapatos. Un momento, por favor. Conferencia en la cumbre. Antes de cerrar trato, exigimos derecho de inspección. Loberto lo suponía. Bien, cabradas, que nos queda por hacer? Él tiene ¿eh? lo que queremos. Tendremos que aceptar este vil chantaje capitalista. Prefiera el voto. Yo voto sí, yo voto sí. Son dos de tres, trato hecho. Camaradas, antes de que sigan debo advertirles. Yo no pertenezco al secretariado de refrescos. Soy un agente secreto encargado de vigilarles. En tal caso yo voto no, no hay trato. Pero yo voto sí. Otra vez dos de tres, trato hecho. Bé, esperem que us hagi 1, 2, 3, la pel·lícula aquesta de, de, de Billy Wilder, i ja estrenada l'any 61, i que té el seu, seu taló de fons a la Guerra Freda. Sí, sí, a més, a mi m'han ha, encantat les, les músiques, o sigui, perquè igual que vosaltres, jo aquí no no les, no les veig les imatges, no? Yeah. I amb el so, amb la música, ja m'imagino, doncs, doncs que, que pot ser molt bona. Sí, a més, amb tot això del meu blog i tal, podeu trobar la pel·lícula sencera al YouTube, al mateix YouTube, però són 1, 2, 3 pel·lícula entera, ara no sé, ara no sé, en, en castellà, i la trobareu. Ah, molt bé. Um, bueno, què saps? <ríe> um, jo només volia recordar, no?, que al nostre blog, doncs, ara ja som, quan som, quan som, Joan? Ara som, crec, quan som? 43, diria. No sé. Bueno, el cas és que donar mo moltes gràcies a Adalberto Oliveira a Elis Angel, a Diana, 43. i a Paulo Domincetti de Sousa, que, bueno, com sabeu tenim molts admiradors ah, molt brasilenys. <ríe> no sé, si. tenim... Si, si voleu, en Tandem Club 100.5 FM a la nostra Facebook, trobareu que hi ha molta gent d'aquests 42 fans, 41 són de... Uh, molta gent! No? <ríe> són, són de Brasil, jo no, no entenc exactament. Sí, sí, els brasilenys, d'on res, els hi agrada el, el català i els hi agrada besta, el molt Tandem bé, Club. Tandem Club <ríe> <coughs> doncs, Tan, eh, eh, emocionant la llengua catalana del món. No? Pa Donizeetti di Souza. Eh, que sé. Alessandro Silvaandro Silva, no sé, ja, Al Silva. Una Alessandro Silva i una Alessandra Silva. Una Marta Sánchez Robelino. No sé, Alejandro oia Maqueán. foricit de la Pisa. No entiendo no, no sé. Bueno, molt bé doncs, uh, jo, jo, Aquest dia ja seria un, un dels meus m'ha agradat no? doncs que, eh. que hi hagi també gent de fora Que escolti eh. el, el Tannem Club I bé, doncs, amb això doncs, passem al M'ha agradat, no m'ha agradat M'ha agradat No m'ha agradat no Oh, quina música tan maca, eh? M'hauré de dir un parell de coses de l'agenda, que això sí que estaria oh. bé comentar-les, que és, ho heu de trobar ara, m'ha acabat de convidar un, un esdeveniment pel Facebook, que és Massa Crítica Ponte Traje Sweet Up, que és un, una, un esdeveniment mensual en el qual mmm, ciclistes urbans doncs, es posen per la ciutat anar en bici amb un motiu doncs, que va, va variant. I avui, a les 8 del vespre, a, si no m'equivoco, mmm, on, on era... Art de, triomf, de no segur, Art de Triomf a les 8 del vespre s'ha amb bicis i amb, amb, amb, amb vestit elegant amb, amb, amb traje de gala, sí. La feina sí, amb, sí, amb, sí, sí de, tot, de tot avui a les 8 també un altre esdeveniment d'aquests dies és la festa major del Guinardó 2012 que comença avui a les 8 i mitja mm. i que acabarà el 12 de maig també una altra festa és la cinquena trobada jove de la Vila de Gràcia que és el dissabte, 10, eh, el dissabte a les 10 del, del, del matí fins al diumenge també una, mm. una trobada molt gran a, a la Vila de Gràcia i un altra que era... Ah, no, ja està, ja està. Sí, T'havies oblidat de... de bastant de teca, eh? Sí, no, és que m'acabo d'obrir l'ordinador i m'havia convidat i diu «Mira, això s'ha de... s'ha d'anunciar». Sí, sí, s'ha de fer difusió. Sí. I bé, doncs amb això ja passem al «m'ha agradat, no m'ha agradat». A tu, què, què t'ha agradat o què no t'ha A mi avui m'ha agradat la... un tema central que per mi és molt clau, que és la mobilització estudiantil d'ahir en general les mobilitzacions d'aquests últims mesos. I és ja que entre tots... Robat, ja m'ha robat. podrem tot. <laughs> i bueno, dins això he de dir que no m'ha tampoc el tractament dels mitjans d'informació, de dels mitjans de comunicació que no han donat prou importància a aquesta notícia com jo crec que l'havia de tenir mm -hmm. han el... tots pendents de de la reunió del, del banc europeu. Sí, i d'aquí bueno, va el meu nom agradat, que és que el Banc Central Europeu ha hagut de venir a reunir-se aquí a Barcelona on ja tenim veus problemes com per tenir jo què sé, tres helicòpters sobrevolant la ciutat franc tiradors als taulats, com podeu veure a la Vanguardia, i 8.000 policies escorcollant els ciutadans així a l'atzar es dona el fet que ahir els estudiants eren els delinqüents mentre que els banquers eren els protegits no? i ens hem de fer revisar una mica la vista una miqueta, eh? I tu saps què ens, que ens portes avui? Bé, doncs jo avui us porto un, un nom agradat i, i bé, doncs és, és, de, és una anècdota, eh? Vull dir, tampoc és, però l'altre dia estava llegint al diari i vaig veure doncs, doncs, aquesta notícia si una mica curiosa que és que doncs, un, un innocent estel, de, una estrella, dibuixat a, a un paper doncs, va fer amb bugia un, de ràbia una, un policia nacional Estres. i bé, doncs a, a, us explico... Això, una, un, una noia, de, una nena, una nena de 9 anys que estava tramitant doncs, el, el DNI amb, amb la seva mare, um, en el moment de fer la firma va dibuixar una estel sobre el seu nom i, bé, va, va explotar de ràbia al policia nacional, doncs, doncs no sé pensar en què, bueno, sí, sí que ho imagino, no però re, dubto que una, que una nena doncs, doncs tingui suficient Noció política com, com per fer l'estel, doncs, doncs per un motiu així com és la independència de Catalunya, o que, que el que li va semblar almenys al policia i, i re, bueno, ara estava mirant aquí la, la foto de la firma <ríe> és el nom això ho hem fet tots debatits, és Laia amb una un estela sobre ja, ja. A veure si la veus aquí ho pots veure hores et xorrada sí, sí. doncs la mare que no, no es volia quedar doncs, doncs així amb la, la nena pobra, no en tenia res quan va sortir d'allà, doncs va, va fer una carta per la premsa doncs denunciar aquests fets i m'agradaria doncs, doncs, hi agir-vos. Avui em sento com a ciutadana catalana totalment indignada. Aquest matí hem aprofitat a fer el, els DNI als nostres fills aquí a Tàrriga perquè mai se sap si es pot necessitar. I quan ens ha tocat al torn hem començat pel de la Laia, que, que té nou anyets, li hem donat tota la documentació que ens havien demanat i l'han de, demanada que fes la seva firma dins d'un requadret. Ella ho ha fet i de sobte el senyor emforismat ens diu que ell es nega a tramitar el DNI de la Laia i, i diem, oh, sí, com? Què, què passa? Per, per què? I diu que mirem la firma a veure què ens sembla. La miro i la remiro i no no veig res d'estrany. El nom de la nena amb un gargot al damunt en forma d'estrella. I li que no hi veig res d'estrany. A la que ella em contesta amb mala bava que aquest estel no pot ser-hi, que, que, que què significa? Jo em, em quedo morta, no?, sense sang, i li dic que és la seva firma el, el que vostè li ha demanat, i ell diu que no, que de cap manera, I inclús dient-me si l'havia incitada a fer-ho, i dic, però què diu? Dic, si estem parlant d'una criatura de 9 anys, no?, que no sap ni de política, que, que viu encara el seu món de, de fantasia, de, de fades, per l'amor de Déu, no?, i ell, si, res, doncs si nega rotundament. I, i jo doncs, truco els Mossos perquè considero que està rondant la il·legalitat i es posa nerviós i diu que venga, venga, que, que el farà quan acaba amb els tràmits li demano que s'identifiqui i es nega en rotund, cosa que, que no pot fer doncs és un policia nacional i a, això també ho hem vist a, a les manifestacions doncs, que no porten el, el número de placa a la vista i, sí, sí. i bé doncs em diu que, que per què ho vol, vol, vol saber el, vull saber el seu número de plaga i jo li respon que em veig amb l'obligació de tramitar una denúncia pels fets ocorreguts i amb un gest de ràbia el tio agafa tres i els a la besura dient, ara sí que no veig com algunes persones es, es creuen amb el dret de, de marcar-te doncs, no a tu sinó a més fins i tot els teus fills amb el dit i, i de fer-te sentir doncs, com si fessis quelcom horrible, no? i bé, doncs, quan, quan hem sortit d'allà recordeu que estic parlant en veu de la mare eh? quan hem sortit d'allà la Laia estava desolada perquè no compro el que havia passat i l'he intentat explicar però crec que no té l'edat com perquè hagi de veure aquest, aquests, um, doncs, abusos d'autoritat i bé, doncs, tots els que em coneixeu sabeu del cert que això no quedarà aquí i que faré el, els impossibles perquè una situació com aquesta no es repeteixi doncs, aquest és meu, no, no m'ha agradat que res, és una anècdota, no? però... Però és una anècdota que potser es repareixen massa, massa cops aquests sí. abusos d'autoritat. Una anècdota greu, no? Sí, que, i no ho sé. Um, potser al fer-te policia, doncs, se't puja anar els fums o... No ho sé molt bé, però a alguns, alguns es veu que, que els hi passa. I res, amb això, tu, a tu t'ha agradat tot i, i ja està. Ah, no. Home, Has dit no, eh? que no, no t'havia agradat el... Ah, del Banc Central Europeu, si entra a la Vanguardia suposo que hi haurà allà, podeu veure fotos bastant impactants, que tampoc les podem transmetre per, per la ràdio, per sorten franc-tiradors a, a l'edifici, franc-tiradors de veritat eh? d'aquests de, de, de, dels videojocs aquí a Barcelona amb franc-tiradors apuntant a la gent, aviam si et trobo una mica violent no? Bueno, doncs ara, ara parlant d'això del Banc Europeu que, que segur que la, la, la premsa n'heu vist que n'estava plena ahir, doncs passem a la finestra del món La finestra al món. <ríe> La finestra al món. El món. La finestra. Els sindicats convoquen una vaga d'ensenyament pel proper 22 de maig. Els convocants volen mostrar la seva oposició a les retallades de Rigau i Verd i qualifiquen, qualifiquen d'injustes i inútils, confiant en que la protesta tingui abast estatal i que impliqui també les universitats. Puig creu que amb els Mossos n'hi havia prou per garantir la seguretat de la cimera del BCE. El conseller subratlla la important presència d'efectius espanyols en el dispositiu policial per imposició del ministre de l'Interior. Asegura que ha intentat des del principi no buscar cap tipus de conflicte ni de confrontació amb l'Estat. Racudé veu la privatització de l'AVE una oportunitat perquè Catalunya es desvinculi de la Renfe. El conseller creu que és un bon moment perquè l'Estat compleixi l'acord que té amb la Generalitat que li permetria triar l'operador ferroviari. veuríem satisfacció que Madrid es paguessin peatges i reclama un fons per rescatar els de les carreteres catalanes. Mena confirma que el delta del Llobregat serà el terra... Terra de Las si Aldelson escull Barcelona. L'executiu català ha tornat a rebre representants del magnat de Las Vegas aquesta setmana, segons ha explicat el conseller el titular d'Empresa i Ocupació Segura que les opcions d'entorn, la construcció del macrocomplex estan molt, molt obertes. Joan Carles I, persona non grata a Berga. L'Ajuntament de la capital bergadana aprova la moció de la CUP per retirar els honors al rei i a Franco amb l'abstenció de Convergència i Unió i del Partit Socialista. L'acord del ple municipal arribarà a la Casa Reial Espanyola. L'atur baixa en 2.526 persones a l'abril a Catalunya. Una bona notícia perquè és el segon més consecutiu que el territori català registra una caiguda de, de, dels desocupats i se situa en 635.721 aturats en el conjunt de l'estat espanyol, però les listes també disminueixen, en aquest cas, només 6.632 persones. Nou front polític per rescatar els peatges. Eh, la proposta que el Congrés va acceptar el 2008 havia caducat, mas demana que no es protesti contra Vertis amenaces i bloqueig al domicili nord-català de Maria Lepen. La líder de l'extrema dreta té una casa a Millars, on viu també Luis Eliott, el número 2 del partit. Una cadena barrava a l'entrada i una carta anònima diu a Lepen que no té res a fer aquí a Millars. Bé, amb això acabem la finestra al món. El món. Ah. I passem a curiositat. Curiositat Curiositats. Curicitats. Curicitats. Bé, amb, amb curiositats, doncs, avui, com sempre, us en porto tres. Ah, no, que avui us en porto quatre. Curiositats. Tres per quatre. Ah, ah, ah. Anem-hi. Bé, el, la primera és que el 1974 un home anomenat Bandanta Bissitzara va recitar de memòria 16.000 pàgines d'un text budista. O sigui. Prou per omplir llibres fins a l'alçada d'un nen de sis anys. Eh? De memòria, eh? De memòria. Bé, la mossaranya, que sempre diu ah, estàs a les mossaranyes, doncs amb els seus 6 centímetres és el mamífer més petit que, que existeix. El partenó d'Atenes s'ha adonat més durant els últims 30 anys que en tots els 2.000 anys anteriors que porta d'existència. D'existència. De, de, sí, no I això és degut doncs, bueno, a l'alta pol·lució d'Atenes i al, al turisme. Clar, i, sí, sí. sí. I, I per acabar, doncs la papallona Giant Atlas Moth té unes ales que esteses per espantar els seus depredadors arriben a mesurar fins a 25 centímetres és la, la papallona me, més gran que existeix i és increïble si, si busqueu per, pel Google Giant Atlas Moth és, és increïble perquè a més els, el, el colorit de les ales doncs, fort. és fort per, per espantar doncs, els, els depredadors i bé, doncs, amb això que acabo les, les curiositats i passem eh, més, a... Més. No n'hi no ha més? No n'hi ha més, no n'hi ha més. D'on les troes aquestes curiositats? Bueno, aquestes curiositats, doncs... teniu una una web que ara ja fa temps que no s'actualitza. Entre, entre d'altres, és la que més m'agrada. Mm. Perquè ja fa... Algunes fins i tot me les sé memòria, perquè ja fa anys que la miro, que és curiositats.cat. Bé, és un, un conegut, sona, doncs... Doncs, port, doncs portava... Aquesta web i n'ava actualitzant bastant, però va haver un moment doncs que ja no ja no podia. i rere ho he deixat, però encara hi podeu anar curiositats.cat i teniu de tot no, no només curiositats, així curtes també teniu fins i tot articles doncs molt molt interessants. perquè per us feu una idea eh? I, i, i us animeu a entrar-hi us us llegeixo un un títol així. Està prohibit posar animals dins dels micrones. Això... Sí. sí. Bé, bueno, us ho explico. Jo ja, ja tinc un, un amic que va posar un, un animal dins dels micrones. Eh? Doncs està, està prohibit. I no, no, no vull explicar a d'antena que li va passar, perquè és únic desagradable. Bé, bueno, si, si, si voleu us ho explico, o si no el que li va passar al seu amic, que sobrega li va passar el mateix, doncs això és que una, una dona, quan just quan van sortir els micrones, una dona ja d'avançada de, d'edat, als Estats Units, com no, aquestes coses només hi passen allà, doncs va banyar el seu gat, no?, i s'acabava de comprar el micrones i va dir, va, vaig a, el poso el micrones i així s'aixuga més ràpid. Bueno, Ben Chobel eh, va posar, de més, al microones. Sí. Eh, us podeu imaginar com va acabar el gat, evidentment mort, no?, i no només mort, sinó que s'ho ha arribat, i bé, doncs la dona de, va, va portar a, a judici a, a aquest cas sí. en contra de, de, de, doncs, dels fabricants de, de microones i el més fort que, que, i, i és estrany això doncs, no? el més fort és que per rematar-ho va guanyar el judici la dona perquè a les, a les instruccions no ho posava i Oiga. si us hi fixeu a tots els manuals d'instruccions de microones ara estan obligats a indicar doncs, que, no, que no es poden posar animals dins no? i això no sabia jo eh? bé, bueno, és Ara ho veiem com a alguna molt, molt evident, però potser per a aquesta dona que acabaven de sortir els micrones. I pel teu amic, que no sé en què pensava, doncs no ho és tant d'evident, no? Va ficar el hàmster i el hàmster va explotar. <laughs> ja ho he dit. Va explotar. Doncs pues el gat també, ja. Si anava a, xupa, a més el gat, us, us, us ho podeu imaginar. I bé, doncs amb això ja sento fer la sensibilitat dels nens que ens estan escoltant sí, però nens no sa. fiqueu hàmsters al microones perquè no s'assequen, elles pensava que el hàmster s'assecaria perquè l'acabava de dutxar també estava moll, suposo i bueno... no, no s'assequen, poseu-los que... poseu al forn que ah, ja sí que s'assequen o, o a la torradora però, bueno, i què fem fent els gans i els animals al microones, home no? clar, poseu lo al forn no sé Sí, dentro un radiador, no sé què. Alguna altra manera, estufa. I, i no veu. I ens troqueu al telèfon i ens, I ens expliqueu. Que... Bé, doncs això ja, passem a, a la secció Estrella del Tandem Club. Al tot al el... tot. <'sí> programa musical emergent. Bé, avui el tot és res, parlarem d'un grup, crec que també, i no una mica, avui és el primer cop que no posem un grup així ben bé en català, però sí que és un grup que podríem més o menys qualificar de, de català, perquè és un grup format arran de la, de la desaparició d'Escaleriac, del grup d'Escaleria, del grup d'Escaleria del País Basc, i en el qual el seu cantant, el, ara no em surt, hostia, el... el Juancho Escalari, ara sí, Juancho Escalari, eh, la seva dona és de, de, de Reus, i s'ha mudat de Reus, i ara ja parla el català, és, podem dir que és un català més, amb arrels, òbviament, basques, i que ha muntat un grup que es diu de Cluba, que vol dir el club en basc, que fa cançons en, en castellà i algun en basc, i que si us sembla bé, les sentirem. I, i començarem per... Acaba de treure un disc ara mateix, que es diu Amor i Ruido, aquest el, el 2011 fa... Fonemica ja hit. El, el, el single del de, single d'aquest grup que jo m'encanta també. És un una estil de música que defineixen cosca billy, que si us sembla bé saber que és l'escabilly, parlarem després de sentir la cançó, somi. So no, baby Fusió, escalar rock, aquest és el nou estil de Juanjo Escalari que hem de sentir i que està influenciat per grups com The Clash, Strike Cats o de Pocs, el grup irlandès juntament amb l'Escaja Maica Més Puro el celebre compositor Fats Domino, com ho defineixen ell eh, bueno, aquest nou projecte de Juanjo Escalari el, el músic navarrés afincat a Catalunya reconeix que tenia ganes de fer una cosa diferent que més enllà d'escalaria que ja portava no sé si deu anys en, a les més altes esferes de la música escà, i és un desig que s'ha materialitzat amb aquest primer disc i, bueno, amb aquests dos discos ja de, de Cluba i que si us sembla bé sentirem una petita entrevista que li va fer CSTB i que ho podeu trobar al Youtube, sentim-la Discos, 10 anys de carrera i 600 concerts amb Escalarià que el músic navarrès Juancho Escalari ha començat un nou camí amb la formació de Cluba El seu primer disc, els ritmes jamaicans i el rock dels anys 50 barregen amb d'altres estils conformant un gènere nou l'esca Billy Root Rock Escalarià eh, principalment partia del de conte Bueno, sortia la idea de mm, treure lo que feien els jamaicans als anys 60 amb el ska a partir d'aquesta idea d'aquest concepte i després parrellava de la música en altres estils i de cluba busco una mica el origen de l'origen, o sigui, sea, a quins grups que que van influenciar el ska per crear aquest so, no? I principalment vaig fixar en Fats Domino que és un personatge que va influenciar l'esca que es va fer als anys 60, però també un altre ritme que era el rock and roll que es va fer als anys 50. I tal. Necessitava un, un petit canvi per renovar una mica d'idees i, i per aportar coses noves com a músic, no? per aquesta motivació que li fa un músic eh, crear coses, crear música o crear lletres. I, tal. I jo necessitava aquest canvi, la veritat, de, de club en el disco de The Clubán hay de, de mis haches puede ser en algunos momentos un, un punto más intimista eh, tiene también un costado fosco que podría ser el costado rocker de The Clubán y té también tiene un costado eh, social o más, bueno, más festivo que puede ser el, el costat jamaica de The Clubán ¿no? bueno eh, pues por ejemplo en Pudo hacerlo por poner un por ejemplo una una letra eh, que esta canó explica que hay momentos a la vida que, que bueno que, que cambian las cosas ¿no? y que bueno, y han pasado unos años no te comienzas a recordar que medio oh, si haguess pasa paso habría cambiar la vida ¿no? eh, por ejemplo hay tenía una otra letra como por ejemplo algo se mueve que intenta recuperar a la yen bueno a, a la gente normal bien más grande que sí que que, que la juventud en realidad no está parada. sembla que es un momento de... bueno, por lo menos desde el punto de vista, meu, que está todo muy parat que, que la gente no fa res que todo está así, estático, pero yo creo que dentro se está, está moviendo algo, ¿no? Que, como me la canción, cuando algo se mueve algo sucede, ¿no? Fusión eh, es cada rockabilly, es la idea. Es podria dir Rude Rock, es podria dir Scavilli, es podria dir Scavilli Rude Rock. No tinc una, una definició exacta perquè és un primer disc i part de, de la idea de la fusió d'aquests dos estils del, del costat més rock and roll 50 i del costat més jamaica. Eh, el punt de partida i no sé definir aquest disc, no sé, és una mica complicat. Ja, no? Ens acomiadem ja, no? Com dèiem així fora d'entenda, ens acomidem ja, que són ja quasi les 3. Mm -hmm. i amb quina cançó? Ens acomidem amb la cançó que han anomenat, la cançó Pudo Hacerlo, la cançó que podem dir pràcticament single del primer disc. I, i bé, ja tornem la setmana que ve, segur que ens podeu trobar al Facebook 100.5 FM a Tandem Club, o divendres 10.3 a 3 a Ràdio Ciutat Vella, cada, cada divendres. I bé, sentim-la i ens acomidem. Adéu! Adéu, biscolta.